Na haya ni matangazo wa idha ya kiswairi ya redo isanganilo ikitangaza kutoka hapa Jijini bujumbura kupitia Masafa FM 89.7 kwa wakazi wa Jiji na viunga ziake. Karibu kufuata tarifa ya habari tunayo anza kwa muhutasari wake. Vyama vya wafunya kazi wa sikita ya afya vya laumu waziri wa afya kujiusisha na ubadhirifu wa mari na kutawala kwa mukono wa chuma madai ambayo na tipili wa mbali na waziri huyo. Shirika la uh, Angelina International lapewa muda usiozidi miezi 15 kukamilisha ujenzi wa bwawa la umeme Kabuseze, beya mkaa ya panda jijini Bujumbura. Na katika habari za kimataifa, Kenya na DRC miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki zilizopewa miongoni mwa nchi za Afrika zilizopewa chanjo ya COVID-19. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji. Mitambo inaungozo na ino saibu ni na hapa studio msomaji ni mimi mimiro mwadeni ya wivuze. Isanganiro. Habari kamili Mabomu ya mikono ni themanina tisa ya meripuliwa arasiri ya jumane hii katika ati ya vijiji shingi na rugilu katika tarafa na mkua wa kirundo. Tarifa zinazo toliwa na gavana na mkua huo zinasema kuwa. Silaha hizo zile okotu wakatika mashamba vyo na nyingine zizo pokonyo wa laia. Arubiri hatungimana anawataka laia kusota kidore yeyote yule anayishukua kumiliki silaha. Wale ambao bada wanatunza silaha zenyewe anaomba kuziregesha kwa hiyari yao huku waki wa shauli kuto okota. shambani badara yake waitishe vyo vya usalama kwa kuipukana na madhara. Silaha hizo zile kusanyo kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitatu. Bei ya miya sita themanini kwa kilo ya mahindi iliowe kwa na sirikari haiheshimishwi kwenye baadhi ya masoko mkohani karusi. Baadhi ya wafanyabia shala wanao nunua. Uh, ma, bithahio wanai ki, wanainunua kilo kwa bey kati ya miya tano na miya Katika idara ya kilimo mkohani karusi wanasema kuwa anai kuenda chini ya pesa miya sita anakiuka sheria. Na viboko saba wamewa watangu mwaka lufumbiri kumina tisa huku watu sita wakilipotia kuf, eh, kufariki kutokana na kungarko na viboko. Kiunguzi wakituo chakulinda mazingira OBPE ameweka wazi hayo jumatano hii katika mkutano na wandishi wahabari. Berkimas ya tungimana hamefamisha kuwa nchini burundi viboko wanakaba, wanakadiliwa kuwa miatatu ishilini atakama hakuna uchunguzi uliofanywa. Haitha kiongozi huyo anasema kwamba katika kituo OBPE wanaendelea kuhamasisha lai ya waipukane na kuwa viboko hao. Shirika la Angelina International lipewa kanda, kandalasi ya ujenzi wa bwawa raumeme marufu kabu sezi. Inatakiwa kuitimisha ujenzi wa bwawa hilo ndani ya kipindi kisicho, kisicho zidimyezi kuminamitano. Katika ziara kwenye bwawa hilo jumane hii Waziri mkuu Alingi Yomebunyoni ameliomba kuchukua mikononi halama zote ambazo zingetuliwa na serikali akiliza kuwa alimetumia mwendo wa konokono na kuchirewesha shughuli za ujenzi. Na bei ya mfuko wa mkaa imepanda jijini Bujumbura kutoka kwa 19,000 hadi 23,000 kwa gunia dogo. Gunia kubwa hupatikana kati ya Thia thina saba elfu. Badhi ya wanunuzi wa kaskazini mwajiji hilo wameyambia radio isanganilo kuwa mkawa na ununua siku hizi hautumiu kupika chakula kama awali. Kwa upande wa wafanya biyashara wanareza upungufu, upungufu wa miti kwenye kwenye milima na ulinzi wake kwa kuwa chanzo cha uhaba wa mkawa wate wanunuzi kwa wauzaji wanaomba serikali kutafuta mbadala wamuka kama vile gesi na bidhaa nyingine Taarifa kamili na Mwezi Misago Turonga makara makechana na, na hobi hulia na ya momisitu. Makara ya majanatano na makara, makara makechana bae. Minungu niko ni teleko wanajiji la bujumbura kufuatia ungezeko la bea ya mkaa. Badhi awale kutuwa kaskazini majiji hilo wanasema kuwa gharama ya mkaa ilo ungezeka maradufu. Badhi ya biashara biyashara wabitha hiyo wanasema kuwepo kwa ungezeko la pesa alfu tatu kwenye mfuku wa mkaa. Moja katiao aleza kuwa mfuku mkubwa unawuzwa alfu Huku nusu yake ikiuzwa alfuishirini. Baadhi ya wanajiji wanaona kwa sirikali ingilibuni bitha zingine zinazoweza kurejelea mkaa. Hapa wanasema kuwa hali hiyo inaweza kuchangia katika kuifathi mazingira. Wanajiji hao watuwa mfano kama mkaa kutoka kwenye masalia, gesi na kathalika. Katika kikao cha baraza la mawaziri cha februari 17 mwaka huu, swala la kulinda miti na matumizi ya gesi badala ya mkaa lilikuwa kwenye agenda. Na katika kikao cha baraza la mawaziri cha tarehe 17 Februari walijadili swala la kufyeka miti midogo. Baraza la mawaziri limependekeza kufikiria vitu vingine mbadala wa miti na mkaa maana ukataji miti unasababisha mumonyoko wa ardhi na ukame. Naam tunaendelea na taarifa ya habari kikugia kutoka hapa jijini Bujumbura. Aslimia kati ya sita na kumina moja ya laia wa Burundi wana matatizo ya uziwi. Waziri msaidizi katika wizela ya afya amebainisha hayo jumatano hii ikiwa Burundi imejiunga na ulimwengu katika maadhimisho ya siku ya kujali masikio duniani. Siku ina kwa mara ya kwanza nchini Burundi ambayo natuakea tarehe 3 machi kila mwaka. Unesiforo nzigila Anasime kuwa kuhamasisha, kupata chanjo na kukinga magonjwa na ayo ambukiza pamoge na matumizi ya dawe ya kutibu magonjwa ya masikio ni jukumu la kila mganga. Wanawake wakulima wakazi watarafa na mkua warumonge, wanatofautia na kuhusu maathimishu ya ya siku ya muanamuke duniani. baadhi yao, wanareza kuwa siku hiyo iliwasaidia kutokea hatho Kutokea hadhalari na kuunga na, na kutekreza shuhuli za maendireo. Hayo ya najiri. Wakati wengine wanasima kwamba wanapata tarifa za siku hiyo. Barabala ni hali ambayo hiwezi kuazuia kuenda kufanya kazi zao za kilimo ambazo ni tegemeo lao. Na viyama vya wafanya kazi wa sekta ya afya sina sina tef Vina laomo wafanya kazi wa uh, a vinarao mkuu waziri wa afya ubadhilifu wa mali na kuongoza na, kuonge, na kuongeza na kuongoza kwa mabavu katika uwaraka wa hivyo vilivyo mtumia waziri mkuu tarehe 18 Februari mwaka huu wanaeleza kuwa uh, hali hiyo inachochea mazingila mabaya katika wizara kwa upande wake waziri tade ni kumana vyama hivyo vinalenga kumuchafua bali waziri huyo anatetea madai thidi yake kuwa ni uzushi kama inabdo chumoza katika waraka waziri ni kumana aliwa utumia tarehe mkutare februari hapa studio tuko pamogia na siri kraveri barondi anatusomea Sabahani kidogo kutokana na itilafu za kiufundi tarifa hii tutailejirea badae. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tunaanzia nchini jamhuri ya kidemokrasia Kongo lakini pia tukizumuzia huko Kenya. Nchi nyingi zaidi Afrika zimepokea chanjo ya kwanza ya virusi vya corona chini ya mpango wa kovakse duniani. Kuringana na shirika la habari la uingereza BBC, Kenya imepokea dozi milioni moja nukta sufuli za chanjo ya Oxford AstraZeneca Jumatano na kuwa inchi ya 3 ya Afrika Mashariki kunufaika na mpango huo. Dozi zilizopatikana na zinazo shirika za zinazotoa watu laki 5 katika awamu ya kwanza kwa wafanyakazi wa afya walio mstari wa 2 katika walio mstari wa 2 katika tiba ya corona walimu, maafisa polisi na watu wazima watakuwa kundi la kwanza kupata chanjo hiyo katika enchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa Afya Etienne Longondo alikuwa uwanja wa ndege wa Juma uwanja wa usiku kupokea dozi milioni moja nukta saba za chanjo za ya AstraZeneca. DRC inatarajia jumla dozi milioni sita 6.9 kuwasirishwa kuanzia sasa hadi mwisho wa mei 20 na moja. Na umoja wa mataifa umeandhisha wito wa kuitisha msada wa dola milioni miambili 20 moja, ili kusaidia kuwasirisha zaidi ya wakimbizi kuwalisha zaidi ya wakimbizi milioni 3 pamoja na waomba hifadhi katika kanda ya Afrika Mashariki ambao wanateseka kutokana na janga la Covid-19 kulingana na shirika la Ujerumani DW vikwazo pamoja na taratibu nyingine za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona zimefanya hali kuwa mbaya mb, mb, kuwa ngumu kwa wakimbizi kupata chakula au fedha Shirika la umoja wa mataifa linae wa hudumia wakimbizi UNHCR Ninakadiria kwamba takriban lobo tatu ya wakimbizi milioni Nenukta saba wanao ishi inchi, katika inchi kuminamoja hawana chakula chakutusha Upungufu wa ufadhiri umilazimisha shirika la WFP ambalo nishika mpango wa chakula duniani kupunguza zaidi ya nusu ya misaada yake ya chakula kila mwezi nchini Rwanda na pia imepunguza pakubwa misaada kwa Uganda, Kenya na Sudani Kusini zinazo uhifadhi wa kimbizi. Na kabla ya kukitimisha tarifa yetu ya habari turejire ili tarifa nilio kuambia kuwa muenzetu Pierre Kraviri Barundi yuko hapa studio kutosumia kwamba vyama, vyama, vyama vya uafanya kazi wa sekta ya Afya Sina pa Na CNTS vinalamu waziri wa Afya ubadhifu wa mari na kuongoza kwa mabavu Katika waraka wa vyama hivyo Vili vya mtumia waziri mkutare 18 februari mwaka mwakao Wanaleza kuwa hali hiyo inachoshea mazingila mabaya katika wizala. Kwa upande wake waziri tade ndikumana. Vyama hivyo vinalenga kumchafua. Bali waziri huyo anatetea madai dhidi yaki kuwa ni uzushi kama inavyo shumoza katika waraka wali, uh, waziri ndikumana. Aleo mtumia waziri mkuu tale 24 februari mwaka huo. Huu hapa psilikraveri barondi atusomee mengi katika nyara kahizo bili. Mbati ya shutumazi na zumbukabili wazita dendi kumana kwa ya vyama hivyo ni pamoja na kutojadiliana na wafanya kazi tangu kuyashika madaraka kwa badirishia mahala pa kutumikia kama na vyotaka yeye bila kujali hali yao na ufisadi unauke siri katika ya afya katika barua walioandikia waziri mkuu tarehe 18 Februari makahu, waganga wanaojumuika katika vyama vya sinapa na sns centers wanamshukumu hata mashtumo pia waziri wa afya ofu uf, uf, binafisaji wa Unafisishaji wa mochari za hospitali za serikali Matumizi mabaya ya vifa na pesa Vya kupambana na janga la COVID-19 Na kupendekeza mkuu Wakituo chinacho shulikia watu wenye shida za akili, kili Kijulikanacho kama kwa Bila kuwa na uh, ujuku mu hilo waziri Tadendi Kumana anakanusha madai yote hayo katika waraka alioandikia waziri mkuu lengo mevunyoni tarehe le 24 Februari mka huu anafahimisha kwamba vyama hivyo vya wafanyakazi wa afya vinalengo lengo la kumtrafua na wala si kusaidia serikali Ama kuhusu mazungmuzo na wafanya kazi wake. Wazini kumana, anafahamesha kwamba, yeye mwenyewe ni kiongozi wa mfumo, wa mazungumzo na kijami. Bil, pia, anafahamesha kwamba, pesa, za kupambana na janga la COVID-19 zinatolewa na wizara ya fedha na matumizi yake ni mazuri. Anacho kikubali wa zidinikumana ni kwamba anawatuma popote wafanya kazi wake bila upendeleo na kwamba kuna makubaliano kati ya wizara yake na ajemofi burundi kuhusu utunzaji wa mochari za hospitali na kujulisha. Kwamba uh, hat hataki kutoa maoni yake kuhusu uongo mtupu. Shukrani Shukra nipisirikraveli barundi kutusumea katika ma maambo yote ya katika nifatika uh, nyalaka hizo mbili ambazo. Walaka mmoja umetumiwa waziri mkuu kutoka kwa vyama vya, vya wafanyakazi wa sekta ya afya ambazo ni sinapana se NTS. Pamogo na walaka wa tadi ndikumana wale wa mutumia tena wazini mkuu. Na umpenzi msikizaji ni mwisho wa tarifa ya habari. Shukani kwa we ambayo mtika sigeo tangu mwanzo hadi mwisho lakini tukuombe lathi kwa kasoro zote zizo katika tarifa ya habari. Tunakuwa hidi kuwa tutarekebisha ke, mambo badaye. Hapa studio msumaji ya mimi romwadi ni yaivuze.